și în și pe pământ, el tata, și sfânt. Prin intermediul preotului Valeriu vi se aduce, iubiți ascultători, din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul 241. Ne aflăm în fața Cuvântului Lui Dumnezeu, suntem în Evanghelia după Matei, capitolul 27, din care astăzi vom începe studiul nostru cu versetul 29. Din versetul acesta deja am avut câteva gânduri în lecția trecută, astăzi le vom completa. Nu înainte însă de a parcurge un nou episod în viața micuțului negru pe nume Sami Morris. Aceia dintre dumneavoastră care ne-au ascultat și în ultimele două lecții și aduc aminte de că era vorba de un negru mic care vândut ca sclav, a durat foarte multe bătăi și suferințe, a reușit să fugă, să instalat pe o plantație de cafea, unde a lucrat pentru o vreme, acolo Domnul a rânduit să dea de o misiune creștină, s-a întors la Dumnezeu, a auzit despre un credincios vestit în New York și dorind să meargă să-l vadă, el nu avea nici bani, nu cunoștea nici prea bine engleza, s-a rugat Domnului și după ce s-a rugat Domnului, convins că Domnul îl va ajuta să realizeze acest vis, se duce către țărmul mării și citim acum acele ce s-au mai întâmplat. Ne arată că el s-a întors la malul mării, a zărit în larg un mare vapor care tocmai își arunca ancora. Pe țărm era o barcă cu mulți oameni și cu capitanul. Sami s-a apropiat și s-a rugat să-l ia pe vas ca să-l duce la New York. Dar drept răspuns a primit numai în jurături și o lovitură de picior, la care el a replicat. Da, va trebui să mă luați. În noaptea aceea a dormit pe nisip. În dimineața următoare a adresat capitanului aceeași rugăminte, dar a fost refuzat din nou. În sfârșit, în cursul zilei, s-a mai rugat de capitan să Ei, și până la urma urme, ce poți tu să faci pe vapor?" l a întrebat capitan. Orice, domnule!" a răspuns el. Și capitanul, crezând că are de-a face cu un marinar încercat și pe de altă parte și pentru motivul că doi dintre oamenii lui l-au părăsit, i-au spus lui Sami. Ei, bine, bine, și ce dorești tu?" referindu-se la simbrie. Ei, domnule, eu doresc să merg să văd pe Ștefan Merio," a răspuns Sami. Îmbarcați-mi pe omul acesta. A ordonat atunci capitanul marinarului care era în barcă. Sami s-a urcat, deci, pe marele vapor, și când ancora a fost ridicată, s-a văzut într-o situație teribilă. Niciodată nu călătorise pe un vapor, niciodată nu fusese pe mare. Toți râdeau de naivitatea sa, ba chiar asupra lui ploaie de dimineață până seara lovituri, palme, lovituri cu picioare, o căr și înjurături. Dar inima sa plutea într-o pace și o siguranță, care au făcut pe prigonitorii săi în curând să tacă. Sami curăța în fiecare zi cabina capitanului. Acesta a fost încredințat de păcatele sale și s-a întors la Dumnezeu. Întoarcerea capitanului a fost ca scânteia care a prinde focul, mai mult de jumătate din echipaj a primit pe Domnul Isus. Vasul a devenit un adevărat betel care răsunea toată ziua de cântări și strigăte de bucurie și acest ciudat și stângaci mic negru încă nu era destul de mulțumit. Două incidente din călătoria lui Sami pe ocean dovedeau cât de mare era credința sa. Când a ajuns pe vas, capitanul l-a întrebat dacă fusese vreodată pe un vapor, iar el a răspuns că nu. Ei, dar atunci ce vei face tu aici? a spus capitanul. Nu vei putea fi de niciun folos, că își vei fi bolnav tot timpul călătoriei. O, a spus Sami. Nu voi fi bolnav. Am să vorbesc cu tatăl meu. El nu va îngădui să fiu bolnav. Vă rog să mă țineți aici. Vă făgăduiesc că muncesc în toate zilele pe vapor până ce voi ajunge în America. Auzind acestea, capitanul l-a ținut pe vas. Iubiți ascultători, încheiem pentru aici episodul rezervat lecțiunei numărul 248. În programele viitoare vom mai afla cele ce s-au petrecut pe vas în timpul călătoriei lucruri deosebit de frumoase și de pline de învățătură pentru noi și, de asemenea, până la sfârșitul cărții vom afla istoria lui deosebit de mișcătoare. Ne bucură să știm că acestea sunt lucruri adevărate, petrecute, real, așa cum am anunțat pe la anul 1893. El și-a dat tributul obșteesc în mai 1893, undeva prin New York, în America. Dacă ați notat în timpul citirii acestui text, când a fost întrebat de capitan dacă a mai fost vreodată pe va și el a spus că nu, capitanul i-a spus, măi băiatule, o să ai un rău de mare. La care el a spus foarte liniștit, ba nu, eu mă duc și vorbesc cu tatăl meu, îi spun despre lucrul acesta și nu se va întâmpla așa ceva. Știm că el se referea la Dumnezeu. Cât de simplu știa să raporteze toate lucrurile la un Dumnezeu adevărat. Să știți ceva însă, el nu cunoscuse niște Dumnezei de hârtie, nici pictați, nici sculptați, el avea un Dumnezeu viu. Pentru că veni vorba, iubitul meu ascultător, tu știi să te duci să stai de vorbă cu un Dumnezeu viu? În lecțiunea viitoare, cu ajutorul Domnului, să vă spun o întâmplare din viața mea, cum am învățat de la o femeie pe care o consideram eu necredincioasă, că Dumnezeu are urechi și aude, are gură și vorbește. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru, ceresc în următoarele 30 de minute când stăm în fața cuvântului Tău, ajută-ne, Te rugăm, să învățăm că ești un Dumnezeu viu, ești un tată plin de dragoste și de milă, care abia aștepți să ți se adreseze rugăciune. Ajută-ne să venim în fața Ta în felul acesta, să învățăm să ne încredem în Tine și încrezându-ne în, încrezându în Tine, să-ți bucurăm inima Ta de Tată, gata să ne dea tot ceea ce avem nevoie, iar noi ne vom bucura pe noi înșine, știindu-ne apărați și de Tine. Amin. Rugăciunea, ai firul Sfânt, care leagă înceta pe cei mici și mai de așa cum știi tot lui Dumnezeu. Iubiților, dacă ai spus Dumnezeu, este Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, marea și cu tot ce este în ele. El aude și îți vorbește. În felul acesta se te înainte înaintea Lui. Iubiți ascultători, suntem la Evanghelia după Matei, capitolul 27, din care deja am citit câteva gânduri, cu referire la versetul, la versetul 29, astăzi vom continua gândurile care ne-au fost pregătite pentru lecțiunea respectivă, după ce mai întâi vom citi versetul. Așadar, versetul 29 din Matei 27 sunt în felul următor. Au împletit o cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau, Plecăciune împăratul iudeilor. Trebuie să știm că cununa de spini este podoaba veșnică a aleșilor. Și oricine o poartă, seamănă cu Iisus. Prin ea, el devine fratele nostru. Cununa de spini ne arată biruința strălucită a Domnului Iisus, care avea puterea să o înlăture, dar s-a supus umilinței. Cine știe să rămână umilit când ar putea scăpa de umilință, dă dovadă de mare putere. Aici este biruința cea mai străducită. Cununa de spine ne spune, stai în picioare când toată lumea te lovește, chiar și cei mai dragi. Să știi să spui da când toată lumea spune nu. Numai în felul acesta vei deveni tu însuți un adevărat urmaș al lui Hristos? Numai așa Hristos poate rămâne în tine. I-au pus deci o trestie în mâna dreaptă. Trestia a fost una din primele unelte de scris. Trestia a slujit la fabricarea primelor instrumente muzicale, fluierul. Trăstia a fost folosită pentru atâtea și atâtea lucruri bune și folositoare omului, dar nu pentru a sluji ca o înaltă spre lui Dumnezeu, a Fiului Său Isus Hristos. Spune versetul deci că ei au împletit o cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap. Ca să împletești o cunună de spini pentru altul, trebuie să suferi tu mai întâi înțepătura spinilor trebuie să sângerezi tu mai întâi și apoi cel căruia îi pui luna. Tot ceea ce se face în lume, fie bine, fie rău, necesită un consum de energie și un consum de timp. Ca să împletești o cunună din spin bagiocoritori și să o așezi pe capul cuiva, trebuie să consumi energie și timp. Tot ce se pierde, nu se mai poate recupera. Cine și-a pierdut energia, nu mai poate găsi. Va câștiga alta, dar nu pe cea pierdută. Cine și-a pierdut timpul, nu-l mai poate găsi. Va găsi altul, dar nu pe cel pe care l-a pierdut. Tot ceea ce facem, fie bine, fie rău, servește cuiva în mod neapărat. Ori cauzei Domnului, deci bine le servește cauzei Domnului, ori cauzei răului lui Diavolului. Nu se poate să rămâi neutru. Întrebarea este: cui servește consumul de energie și de timp pentru bagiocura? E adevărat că Domnul Isus, care a fost bagiocureț în așezarea cununii de spin pe cap, a câștigat prin smerenia și răbdarea lui mântuirea noastră și slava lui. Căci este o lege naturală. Cine poartă cununa de spin cu răbdare? Va câștiga cununa strălucitoare a slavei. Dar răul făptuit, pentru un moment, servește și la satisfacerea cauzei vrăjmașului. Și mai ales cine îl făptuiește va trebui să dea socoteală. Răul servește lui numai pentru cel care îl sufere. Pentru cel care face răul însă, servește distrugerii și cauzei diavolului. Au împletit o cunună de spin pe care au pus-o pe cap. Cununa de spini, de pe capul adevărului, este o podoabă aleasă. Cununa de slavă, pe capul minciunii, este o urăciune. E mai bine să porți cununa de spini alături de adevăr, decât cununa de slavă alături de minciună. În lumea de acum, adevărul poartă cununa de spini, iar minciuna poartă cununa de slavă. Un semn că cineva este pe urmele adevărului este tocmai cununa de spini. Când veți vedea pe cineva bagiocorit, căutați cu atenție și veți descoperi în viața lui adevărul. și romani au împletit o cunună de spini și i-au pus-o pe cap. În vorbinile sale, Domnul Iisus asemuise cu niște spini, îngrijorările veacului acestea și înșelăcinea bogăților. Fiindcă așa cum spinii să sămânța cea bună, tot în felul acesta îngrijorările și înșelăcinile înnăbușe cuvântul lui Dumnezeu pătruns în sufletul omenesc și îl fac neroditor. Câte cununi din asemenea spin se mai împletesc astăzi, câte cununi din acestea împletesc oamenii Domnului Isus și acum, cât mai rănesc inima lui bună arătându-se îngrijorați. De ce sunt îngrijorați? N-are el grijă oare de noi toți? Prin îngrijorarea lor, oamenii îi arată neîncredere și aceasta îl doare mult. Și cât îl mai doare că noi ne lăsăm înșelați de gunoiul bogățiilor lumești. Iubiților, să nu cu nu de spin nimănui, căci ne vom înțepa noi mai întâi în ei și afară de aceasta vom fi aspru judecați în timpul cuvenit. Fiecare om este un împletitor de cununi, cunună de spini sau cunună de crini, e la alegerea ta. Dragul meu, ce fel de cununi împletești tu acelora din jurul tău? Dar Domnului Iisus, păcatele mele și ale tale i-au împletit cunună de spini. Dar acum, ce fel de cununi împletești tu, dragul meu? În versetul 30, ni se descrie tratamentul care s-a aplicat în continuare Domnului Isus. Citim. Și îi asupra lui și luau trestia și îl băteau un cap. Să știți că cine n-a suferit, nu știe ce este durerea. Așa spune un înțelept. Oricât de mult s-ar trudi îngerii ca să înțeleagă suferința Domnului Isus și a omului, ei nu vor putea. Durerea trebuie trăită pentru a fi înțeleasă. În cer nu mai este durere, iar ființele cerești știu numai teoria durerii, nu însă și trăirea ei. Despre Domnul Isus spune Sfânta Scriptură că a fost făcut desăvârșit prin suferințe. Lucrul acesta se găsește scris în Epistola către Evrei, capitolul 2 cu 10 și 5 cu 9. Adică știa nu numai teoria durerii, ci Domnul Isus știa și trăirea durerii. În felul acesta a putut înțelege el starea omului căzut ca să îi poată fi un mântuitor desăvârșit. Ca să ne scape pe noi de suferință a trebuit să sufere Domnul Isus. Ca să ne izbăvească pe noi de sub puterea păcatului, a trebuit ca El să se facă păcat. Ca să ne smurgă pe noi din brațele morții, a trebuit ca să moară El. O, oh, cât de mult a îndurat El pentru noi! Suferința produsă de bagiocură este mai grea decât suferința în trup. Domnul Iisus a fost cuipat și lovit cu trestia în cap de întreaga cohortă de soldați care se compunea dintr-o mie de oameni. Ce tablou înfiorător! El bătea un cap pentru ca spinii să se înfigă mai dureros în fruntea lui. Capul este sediul gândirii, sediul adevărului. Cine nu vrea să se supună capului Hristos, îl lovește în cap. Să fi scuipat de sute de guri. Cum o fi arătat oare Domnul Isus? Și apoi cu trestea care a fost pusă în mână ca sceptru să fie bătut în cap. El băteau cu propriul sceptru. Câtă umilință! Dar el, ca un miel pe care îl duci la junghiere, n-a deschis gura deloc. S-a supus la toate bagiocurile și suferințele ca să cunoască durerea în toată adâncimea ei și astfel să ne poată sluji nouă ca mântuitor. Într-o zi, acești soldați păgâni, ca și toți oamenii, își vor pleca genunchi înaintea Domnului când se va arăta în slava sa și vor plânge cu amar pentru toate cele ce au făcut. Ori de câte ori sufere și astăzi un urmaș al Domnului, el întărește și îl zbăvește din încercare, pentru că și El, Domnul, a trecut pe drumul acesta. El este căpetenia noastră și în suferință și în slavă. Biserica este școala îngerilor, pentru că aici învață ei înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, adică prin suferințele ei. Biserica este desăvârșită prin suferințe, ca și Hristos, căpetenia ei. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu. Ferice de cine o înțelege și se supune ei ca să fie fericit. Iată, iubiților, cum ne descrie șirul suferințelor Domnului Isus, Evanghelistul Matei, în versetul 31, de la Matei 27. Citim. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să Răstignesc. După ce ți-ai joc de Isus, poți să-L îmbraci iar cu hainele Lui, că tot la moarte îl duci. E lucru limpede. Așa este întotdeauna. Întâi bătaia de joc și apoi răstignirea. Acesta e drumul Domnului Isus și al adevărului pe pământ. Și nu numai vrăjmașii Lui fac lucrul acesta, ci și cei care zic prietenii Lui, cei care poartă numele de creștini și de sfinte. Avea dreptate Lucian blaga când spunea "Isus a fost răstignit de farisei numai o singură dată, dar creștinii îl răstignesc de nenumărate ori. Cicero numește răstignirea moartea cea mai groaznică și rea. Seneca, un alt filozof, spune că e tot una cu a fi cineva mistui de chinuri să moară mădular cu mădular și să-și dea Duhul picătură cu picătură. Ori de câte ori. Calci dreptatea și sfințenia, să știi, dragul meu, calci pe Iisus. El este jignit și lovit. Când dragostea este trădată și lovită, Iisus este Cel care suferă. Când ai frâu liber păcatului și pornerilor firești, e ca și odinioară Pilat, când a dat drumul cetei de ostași care și-au bătut joc de Isus și apoi l-au împins spre dealul Golgotei ca să fie răstignit. Nimic nu jocorește mai urât numele Domnului sus în viața noastră ca păcatul săvârșit de noi sau ca anumite porniri firești cărora le slăbim frâul. și au dus pe Iisus să-L răstignească. Ce altceva puteau ei să facă? Ei făceau ceea ce era felul lor și păcatul face ceea ce e felul lui cu Iisus, anume îl răstignește. De la pretoriu până la Golgota era un drum scurt doar de câteva sute de metri. De la locul unde bagiocorești pe Iisus și până la locul răstignirii Lui, e un drum foarte scurt. Lumea este un uriaș pretoriu. Ca să nu ajungi să bagiocorești și apoi să răstignești pe Iisus, adică viața Lui, felul Lui de a fi, să nu stai în acest pretoriu, ci cu Duhul tău, cu gândirea ta, cu viața ta și cu felul tău de a fi, să fie ieșit de acolo. Iar lucrul acesta să-l faci neîncetat, zi de zi, tot mai mult. Și iată, iubiților, ce s-a întâmplat mai departe. În versetul 32 citim. Pe când ieșea afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Haideți să vedem aici un gând duhovnicesc. Cirene înseamnă întâlnire. Mai înseamnă și izvorul soarelui sau al luminii. Simon înseamnă ascultare. Când ești afară din cetate, te întâlnești cu lumină și cu adevărata ascultare de adevăr. Frumos și îmbucurător este să porți greutățile Domnului, adică crucea, fără să fii sivit, ci de bunăvoie și cu dragoste. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, cu versetul 17, arată că Isus a plecat din pretoriu spre Golgota, ducându-și crucea singur. Însă crucea, ca să poată ține un om matur, trebuie să fie avut vreo greutate de aproximativ 100 de kilograme. Așa stând lucrurile, înțelegem ușor de ce Domnul Isus a prăbușit sub povarea crucii. Puterile lui fizice erau slăite de atâtea bătăi și din cauza sângelui pierdut, datorită rănilor picinuite de plumbi biciului. Văzând aceasta, soldații se gândeau la un mijloc de ducerea crucii până la locul răstignirii. Tocmai în momentul când ei se flământau, iată că un om numit Simon, originar din Cirene, astăzi este localitatea Tripoli din Cirenaica, Africa de Nord, se întorcea de la câmp, pe care l-au silit să ducă crucea lui Isus. Deci, un alt Simon a ajutat pe Isus în locul lui Simon Petru, care nu ținuse jurământul că îl va urma până la moarte. Faptul că soldații au silit pe Simon să ducă crucea, spun unii cercetători, nu înseamnă că pe Iisus l-au lăsat liber, ci împreună cu el a adus crucea până sus pe dealul Golgotei. Simon ducea numai partea mai ușoară de din apoi. Cât o fi de adevărat această presupunere, nu știm, dar un lucru știm sigur, că astăzi partea cea mai grea a vieții noastre o aruncăm asupra Domnului Iisus, rămâne numai cu partea mai ușoară. Alt lucru care se mai desprinde din întâmplarea cu Simon din Cirene, este că el ducea crucea silit, cum o duc și astăzi unii, mai ales din familiile noastre, care nu s-au pocăit din inimă. El a dus crucea nu spre cer, ci spre un loc de execuție. El, ca și cei de mai târziu, care se aseamănă cu el, urmează pe Hristos nu ca ucenic, ci ca o victimă silită la aceasta. Sunt mulți din aceștia care duc crucea lui Iisus siliți de frica unui soț, a unui tată sau a opiniei publice. Simon n-a putut să se împotrivească soldaților romani, e lucru sigur. Era pe vremea aceea o dispoziție că în țările stăpânite de romani, soldații aveau dreptul să silească pe oricine să le facă orice treabă. Scriitorul Arian scrie astfel. Dacă un soldat te pune la o treabă, nu cumva să te împotrivești, ori măcar să cârtești, că altfel vei fi ciomăgit. Dar oricum ar fi fost Simon, a ajutat pe Domnul Isus în momentele cele mai grele și lucrul acesta este de mare. Foarte mare însemnătate și, vedeți, nu a rămas nerăsplătit. Oriunde se vestește Evanghelia Crucii Domnului Isus se amintește numele lui Simon din Cirene. Dacă nu a fi ajutat pe Domnul, nimeni nu l-ar fi cunoscut niciodată. Dar nu numai pe pământ, ci și în cer și în vecii vecilor, Simon din Cirene va fi amintit. Oricât de mic lucru vei face pentru Domnul Isus, ține minte. Va fi răsplătit. El nu rămâne niciodată dator. În înțeles duhovnicesc, câmpul are importanță deosebită în învățătura Domnului Isus. Simon din Cirene se întorcea de la câmp. Domnul Isus prevenise pe oameni să nu se ducă la câmp cu ușurință, ci să-și aducă mai întâi aminte, dacă nu cumva sunt chemați, tocmai în ceasul acela la slujba lui Dumnezeu. Ce-a căutat Simon din Cirene la câmp într-o zi hotărătoare pentru Isus? Înainte de a merge la ogor sau orice altă treabă, gândește-te dacă ai pus în rânduială lucrul cel mai important și anume apărarea cauzei Domnului Isus. Altminte, întoarcerea ta de la treabă poate fi tragică. Interesante lucruri ne învață orice amănunt din crucea Domnului Isus. Să fim deci cu luarea minte. Vorbind despre jertfa Domnului Isus de pe crucea de pe Golgota, părintele Ion trifa zicea așa Crucea Leagă cerul cu pământul și pe om cu Dumnezeu. Prin ea răsuflăm, prin ea vorbim, prin ea trăim, prin ea biruim. Jert familiei lui Dumnezeu este temeria izbăvirii noastre din robia păcatului și a morții, este pricina revărsării harului lui Dumnezeu peste noi, este pricina fericirii și bucuriei noastre acum și în vecii vecilor. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 248 ale misiunii creștine de Radio Evanghelia Rămină Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să-i facem astăzi o mare bucurie a cei care nu am primit crucea Domnului Isus ca izbăvirea noastră din păcat și pierzare să o primim astăzi, iar a cei care am primit-o să nu mai purtăm siriți, ci din dragoste și să nu o purtăm spre locul de execuție Lui ci să o purtăm cu bucurie spre cer. Cum a spus și Părintele Trifa, Crucea este pricina revărsării halului Lui Dumnezeu peste noi, ea este singura, aceea care leagă pământul cu cerul, este ceea prin care răsuflăm, vorbim, trăim și prin ea biruim. Domnul să ne ajute la aceasta. Cu voia Lui Dumnezeu și pânăvăința dumneavoastră, ne vom întâlni data viitoare, cu ocazia programului 249, timp în care dorim, nu numai timpul acesta, ci până în toată veșnicia, Domnul să ne binecuvinteze cu binecuvântările lui Marș și Veșnice. Amin. Păcătos am fost când Iisus m-a găsit se ne spus pe falsele-mi plăceri dar Isus întinse mâna îi salvatoare arătându-mi drum ce duce în cer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 ne spuse zilnic din mulțime, Și iubire tot mai mult o înțeleg, Dar de ce s-a coborât să mă salveze, Nu poți, dar sus ce am să-l